Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin Alhamdulillah kita telah membahas tentang sebagian dari Alamah Tusa'ah Al-Kubra Sebagian dari tanda-tanda besar hari kiamat Dan telah kita bahas dua perkara yaitu Adanya al Mahdi Kemudian uh, keluarnya Dajjal ya, Keluarnya Dajjal di zaman al Mahdi Dan insyaAllah pada malam hari ini akan kita lanjutkan Dan kemarin telah kita singgung ada khilaf di antara para sahabat tentang Ibnu Suyat apakah Ibnu Suyat ini adalah Dajjal atau bukan ya yang yang mem membingungkan di akhir uh, menjelang hilangnya Ibnu Suyat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertemu dengan Ibnu Suyat dan Ibnu Suyat dalam keadaan mulai matanya mulai buta kemudian Ibnu Umar berkata sejak kapan matamu buta dia mengatakan saya tidak tahu kata Ibnu Umar engkau dusta bagaimana kau tidak tahu sementara matamu ada di kepalamu Sehingga sebagai ulama yang menyatakan Ibn Suyad al-Dajjal, mereka mengatakan Ibn Suyad memang dia berhaji, dia umrah dia tinggal di Madinah. Ya. Akan tapi hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya Dajjal tidak punya anak, Dajjal tidak masuk Madinah, Dajjal tidak bisa masuk Mekah. Ya. Itu setelah nanti sudah menjadi Dajjal. Sekarang Ibn Suyad sedang proses menjadi Dajjal. Oleh karenanya mulai matanya mulai sakit, ya, mulai mengarah kepada kebutaan nanti lama-lama akan berubah menjadi Dajjal ini pendapat sebagian sahabat seperti Jabir bin Abdullah dan Ibn Omar namun sebagian sahabat yang lain menyatakan tidak Ibn Sayyid bukanlah Dajjal alam bisawad, intinya Dajjal akan keluar di akhir zaman dengan menampakkan rububiyah yaitu kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan dari uh, langit kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tandus dan diikuti oleh berbagai macam harta ya. Terlalu banyak kesaktian yang ditampilkan oleh Dajjal Dan dia akan dibunuh oleh Isa bin Maryam ya alaihi salam. Oleh karenanya di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang turunnya Isa bin Maryam, hadis-hadisnya mutawatir. Ya, terdapat dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. Ya dalam kitab sihah kitab-kitab sahih yang lainnya kemudian juga dalam kitab uh, Sunan kitab Masanid ya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan akan turunnya Isa bin Maryam dan demikian juga tafsiran para salaf terhadap sebagian ayat dalam Al-Qur'an di mana dalam Al-Qur'an Allah mengisyaratkan akan turunnya Isa bin Maryam di antaranya seperti dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma duriba bin maryam mathalan Iza qawmuka minhu yasiddun ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan tadkala Isa bin Naryam dijadikan perumpamaan Tiba-tiba kaumu yaitu Quraisy bersorak karenanya Wa qalu a'alihatuna khairun amhu Mereka berkata apakah Tuhan Tuhan kami lebih baik Ataukah Isa Mada rabu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mada rabuhu laka illa jadala Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kemuliaan Kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja Di akhir ayat atau ayat selanjutnya Allah mengatakan In huwa illa abdun an amna alihi wa jaalnahu mathalalli bani Israel Sungguhnya Isa bin Maryam itu Hanyalah seorang hamba Yang kami berikan kenikmatan kepadanya Dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bani Israel Kemudian disini Allah mengatakan Wa innahu la ilmun lissa'ah Dan sungguhnya Isa bin Maryam itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat falatam tarun maka janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat tersebut falatam tarun biha wa ttabi'un dan ikutilah aku di sini Allah mengatakan wa innahu la ilmus ah. dan sungguhnya Isa bin Maryam akan beri kabar memberi pengetahuan tentang sa'ah tentang hari kiamat dalam qiraah yang lain ya qiraah sebagian sahabat dibaca wa innahu la'alamun lis saa'ah wa innahu la'alamun lisa'ah dan ini ada riwayat ah dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Qatadah, Malik bin Dinar dan Zuhak. Yang artinya dan sungguhnya Isa bin Maryam adalah tanda dari hari kiamat. Adalah tanda dari hari kiamat. Oleh karenanya banyak kalangan salaf yang menafsirkan ayat ini menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah tanda dari hari kiamat merupakan salah satu dari tanda-tanda besar atau al alamatus saa'ah al-kubra. Ini ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan Isa merupakan tanda hari kiamat. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sungguhnya di antara ahlul kitab ada yang akan beriman dengan Nabi Isa. Ada yang akan beriman dengan Nabi Isa قبل موته sebelum meninggalnya Nabi Isa. Wa yaumil qiyamati yakunu alaihim shahida dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Lihat di sini, ini ayat turun di surat An-Nisa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat ini dalam surat An-Nisa Allah mengabarkan bahwasanya akan ada ahlul kitab yang beriman sebelum meninggalnya Nabi Isa. Akan ada, berarti Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa belum meninggal, Allah mengatakan akan ada dari Ahlul Kitab yang akan, beringan, yang akan beriman dengan Nabi Isa sebelum wafatnya. Kemudian pada hari kiamat, menunjukkan kedekatan, kemudian pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Ini dari yang sangat kuat, lebih tegas daripada yang pertama. Dalam surat An-Nisa ini lebih tegas bahwasannya akan ada dari Ahlul Kitab yang akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Padahal ayat ini turun ya di zaman Nabi Alaihi Wasallam setelah Nabi Isa diangkat. Ini menunjukkan Nabi Isa belum meninggal di zaman Nabi Alaihi Wasallam dan sebelum meninggalnya dia akan ada yang beriman. Oleh karenanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi Isa sangatlah banyak, sampai sebagian ahli ilmi mengumpulkan ada sekitar 700 hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Dan ini menunjukkan bahawasanya hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa adalah hadis-hadis yang mutawatir. Kotaian, benar-benar tidak diragukan akan mutawatirnya. Lebih banyak hadis-hadisnya daripada hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ya, lebih banyak hadis-hadisnya daripada hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi. Para ulama menyebutkan tentang eh, apa hikmah diturunkannya Nabi Isa AS. Namun sebelum kita membahas tentang hikmah-hikmah tersebut, kita akan menyebutkan beberapa hadis sebagai perwakilan dari 700 hadis tersebut. Kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan akan turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Walladhi nafsi bi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan, fayaksiru salib wa khinzir wa jizyata wa mal hatta la yaqbalahu ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya." akan turun kepada kalian Isa bin Maryam, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib-salib, dia akan menghancurkan salib-salib, dan dia akan membunuh babi-babi, dan dia akan mengangkat hukum jizyah. Dan di zaman tersebut, akan banyak harta, kata Nabi SAW. Akan tapi seorang pun tidak ada yang menerima harta tersebut. Hadis ini di Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Layan zilanna bin Maryam hakaman adilan, fala yaksiranna saliba wala yaqtulanna alkhinzir akan turun isa bin maryam sebagai hakim yang adil dan dia akan benar-benar menghancurkan salib dan akan membunuh babi-babi wala yadhan aljizya dan dia akan meletakkan jizya dihilangkan hukum jizya wala tatarukanna alqilas fala yusa'a alaiha wala tadhhabanna ash-shahna' wat-tabaghut kata nabi sallallahu alaihi Maka di zamannya Nabi Isa alaihissalam, onta-onta yang masih muda akan ditinggalkan. Artinya orang-orang sudah tidak berharap dengan harta. Sebagaimana tadi sebelumnya akan banyak harta, ya fiul mal harta berlimpah ruah. Namun nggak ada yang terima harta tersebut, karena Nabi Isa turun di zamannya Imam Mahdi dan kita telah jelaskan pada pertemuan kemarin di zaman Imam Mahdi harta berlimpah ruah. Kemudian yang menganehkan juga kata Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya syahna wat tabagut. Di antara kaum umminin tidak ada pertengkaran, tidak ada saling membenci di antara kaum umminin, tidak ada hasad di antara kaum umminin tadkala tadkala di zaman Nabi alaihi saw. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim kata Nabi saw, "Dia akan keluar dajjal di ummati, faimku suarba ina. Akan keluar dajjal pada umatku dan dia akan tinggal selama empat puluh. Faiz b Alaihi Sabil Maryam. Kemudian kata Nabi saw maka Allah pun mengutus Isa bin Maryam. Ka'annahu urwatun bin Mas'ud. Nabi menyamakan Isa bin Maryam dengan urwah bin Mas'ud. Mirip dengan sahabat namanya urwah bin Mas'ud. Atau seperti seorang namanya urwah bin Mas'ud. Fayatulubuhu, fayuhlikahu. Maka, uh, Nabi s.a.w. Uh, Isa bin Maryam kemudian mencari Dajjal, lalu dia bunuh Dajjal tersebut. Suma yamkuthun nasab asinina, la'isa bainasna'ina adawatun. Maka setelah itu Nabi Isa hidup selama tujuh tahun. Setelah turun itu Nabi Isa hidup selama tujuh tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Dan tatkala di zaman tersebut tidak ada permusuhan di antara dua orang Muslim. Tumayur ada han balidatan mingki balisham. Kemudian Allah mengirim angin yang dingin dari arah negeri Syam. Falayabu khalawajil arbi ahadun fikolbi imiskalu zaraatil min khairin atau imanin illa Setelah itu Allah mengirim Ya, angin dari arah negeri Syam, angin yang dingin, dan tidak ada seorang pun yang punya iman sedikitpun dalam dadanya, kecuali akan dimatikan oleh angin tersebut. Baru kemudian tersisa orang-orang yang buruk. Setelah itu tersisa orang-orang yang buruk, dan akan tegak hari kiamat di atas orang-orang buruk tersebut. Baratina mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, ya, tadkallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Dajjal. Hadis riwayat Muslim juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fabi nama Huwa Kdzalik, Ibahas Maryam. Maka Allah mengirimkan Al-Masih bni Maryam, al Alaihissalam, Fyanzilu indal al Menara Berbuih, Sharqiyah di Masq. Isabn Maryam ini akan turun di sebuah Menara, Menara Putih, dari suatu Masjid yang ada di daerah Damaskus daerah Suria. Entah Menara yang mana, entah Masjid yang mana, tapi dia akan turun di satu Menara yang ada di masjid di daerah Damaskus turun di situ. Bayna mahru dan Nabi Isa menggunakan dua pakaian, pakaian atas dan pakaian bawah. Waal diangkafeyi ala ajini malakain dan dia meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Jadi malaikat yang menurunkan siapa Nabi Nabi Isa alaihissalam. Ida atau to arakshu kotor. Kalau Nabi Isa menundukkan kepalanya maka akan jatuhlah. Uh, air, jadi disebutkan Nabi SAW, terkadang melihat Nabi Isa Nabi mengatakan, seakan-akan dia keluar dari kamar mandi, seakan-akan baru habis mandi Nabi Isa ini, jadi dia turun dalam keadaan rambutnya basah, seperti orang yang baru habis mandi, wa Allah alam, apa hikmah yang jelas Allah turunkan Nabi Isa demikian kata Nabi SAW, idha tak ta'a ra'asahu kalau dia membutuhkan kepalanya, maka mengalirlah atau jatuhlah butiran-butiran air wa idha rufa'a wa idha rufa'a tahaddara minhu jumanun kalulul. Maka jika dia mengangkat kepalanya, dia mengundurkan kepalanya, kemudian dia mengangkat, maka jatuhlah butiran-butiran air yang indah seperti permata, seperti apa namanya? Mutiara. seperti mutiara. Tapi dia air, cuma seperti mutiara. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yhilu li kafirin yajdurihha nafsihi illa mata, wa nafsihu yantahi hayf yantahi tarafuhu." Maka tidaklah Nabi Isa bernapas dan tidaklah Seorang kafir pun yang mendapatkan nafas Nabi Isa kecuali akan meninggal dunia Dan nafas Nabi Isa jauh Jadi dia bernapas kemudian nafasnya berjalan sejauh dia pandangan dia Sehingga orang kafir yang mendapati nafas Nabi Isa maka akan meninggal dunia <tubuhu hatayudrikahu biba biluddin> Maka Nabi Isa AS mencari dajjal Dan disebutkan dajjal tadinya ingin masuk kota Madinah Dia ingin masuk kota Madinah tapi tidak bisa Kenapa malaikat berjaga-jaga Akhirnya dia cari tempat lain Akhirnya dia pergi Lari dia tahu Nabi Isa datang Maka dia lari ke daerah Palestine Di suatu tempat namanya Babulut Maka Nabi Isa pun Mendapati Dajjal Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal tersebut Setiap Dajjal melihat Nabi Isa Maka tubuhnya melebur Maka Allah menghendaki Nabi Isa Untuk membunuh Dajjal Maka dia pun melemparkan herbahnya Melemparkan tongkatnya Sehingga membunuh Dajjal Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ini sebagian hadis-hadis tentang Nabi Isa. Saya kemarin sebutkan dalam satu hadis disebutkan Nabi Isa sifatnya adalah adam. Adam artinya wajahnya adalah eh, kulitnya berwarna eh, sawo matang ini agak coklat-coklat. Namun dalam riwayat lain disebutkan kulitnya adalah ahmar. Ahmar itu agak condong kepada arah putih. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Hafiz bin Hajar rahimahullah menjamakkan dua hadis ini. Mereka menyatakan Nabi Isa kulitnya E, sawah matang tapi bersih tapi bersih ya tidak hitam tapi apa namanya e, sawah matang agak kuning coklat tapi agak ke arah kuning dan kita tahu sekarang Nabi Isa digambar oleh para pengikutnya dengan berbagai macam warna tergantung daerah digambarnya Nabi Isa ya. kadang Nabi Isa rambutnya gelombang, kadang Nabi Isa rambutnya lurus, terkadang Nabi Isa Sawah matang terkadang Nabi Isa hitam, terkadang Nabi Isa putih, terkadang Nabi Isa matanya lebar, terkadang Nabi Isa matanya sifit. Ya, tergantung yang gambar Nabi Isa. kita Terbilang eh, kita hanya percaya kepada apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Isa Alaihissalam. Adapun hikmah diturunkannya Nabi Isa menjelang hari kiamat, para Allah menyebutkan banyak hikmah-hikmah ya diturunkannya Nabi Isa. Yang pertama, yang pertama adalah untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Nasrani. Mereka menyangka Nabi Isa disalib. Sehingga mereka mengagungkan salib. Orang-orang Yahudi menyangka dan bangga. Mereka telah membunuh Nabi Isa. Mereka yang menyalib Nabi Isa. Dan mereka membanggakan akan hal ini. Ya, karena Nabi Isa terkala diturunkan. Kepada orang-orang Yahudi. Tidak sesuai dengan keinginan orang Yahudi. Orang Yahudi. Mereka menantikan kedatangan. Seorang Nabi terakhir Yang akan membuat mereka berjaya Akan tapi ternyata Allah utus Nabi Isa Yang Nabi Isa sama sekali tidak berbicara tentang kekuasaan Nabi Isa terkali diturunkan oleh Allah Tidak sama sekali tidak berbicara tentang kekuasaan Bahkan berbicara tentang Tauhid Dan memperbaiki Ibadah-ibadahnya orang-orang Yahudi Yang mereka melakukan kesalahan Sementara mereka dalam kondisi sedang ditindas Waktu itu orang-orang Yahudi Maka mereka tidak puas dengan Nabi ini Maka mereka pun membunuh Nabi Isa dan kebiasaan orang-orang Yahudi wakatilhimul ambia hobi mereka adalah membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya mereka pun membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka bangga dengan mengatakan innakotalil nasihah Isa bin Maryam rasulullah. Sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah subhanahuwataala subhanallah. Mereka dah tahu utusan Allah kalau mereka tak bunuh. Maka Allah bantah Allah mengatakan ummak qataluhu wa ma salabuhu tetapi disebihalahum dan rafa'uhu ilaih. Allah ilaihi Katanya subhanahu wa ta'ala mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa ini bantahan kepada Nasrani dan bantahan kepada Yahudi makanya di antara hikmahnya Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman hadir semua orang tahu bahawa sin Yahudi keliru dan Nasrani juga keliru Yahudi bangga membunuh Nabi Isa Allah mengatakan ummak qataluhu wa, kotaluhu, wa salabuhu dan lihat Nasrani Ya Senang Nabi Isa disalib Kenapa? Karena akan menebus dosa-dosa mereka Dengan disalibnya Nabi Isa Akan ditebus dosa-dosa Dosa-dosa mereka Sehingga mereka mengagungkan salib Padahal kata Allah wa Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa Dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa Mereka tidak yakin dalam Mereka sini sebenarnya ragu Mereka orang-orang Yahudi ragu Tadkala membunuh Nabi Isa tapi mereka memaksakan diri untuk mengaku telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah barrafa'ahu allahu ilai. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Ini di antara hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dan tidak perlu kita membantah hadis-hadis ini. Karena memang muncul sebagian ulama' yang tergelincir. Ya, sebagian ulama' yang tergelincir dalam hal ini. Ya, seperti salah seorang ulama' yang masyhur ya. Dari Mesir yang kemudian mengingkari tentang... Nabi Isa mengingkali tentang Dajjal ya. Maka Kita katakan hadis-hadisnya mutawatir Dan tidak bisa ditolak Apalagi ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini Sebelum tadi kita sebutkan dua ayat dari surat, Ayat Az-Zukhruf dan dari satunya Dari ayat surat An-Nisa Dan ada hikmah dibalik itu Hikmahnya tadi untuk membantu orang, orang Yahudi dan orang, -orang Masra'ani Kemudian diantara hikmahnya Allah Allah SWT ta tatkala mengfitnah Atau memberikan ujian kepada umat manusia dengan adanya Al-Masihul Dajjal Al-Masihul Dajjal adalah Al-Masihul Dalalah Masih tapi sesat Allah utus Al-Masih Masihul Haq yaitu Masihul Huda yaitu Nabi Isa AS dan Dajjal ini diikuti oleh orang Yahudi oleh kalian dalam hadis disebutkan ya ya yatabiausabawna alfan min Yahudi asbahan akan makhluk Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalil ini akan diikuti dengan tujuh ribu Yahudi dari Asbahan. Asbahan adanya di Iran sekarang. Akan keluar tujuh ribu orang Yahudi mengikuti dalil. Dan sekarang di Iran sudah sekitar ada tiga ribu komunitas Yahudi di sana, termasuk komunitas terbesar orang Yahudi di, di selain Israel. Dan Nabi mengatakan akan keluar tujuh ribu orang Yahudi dari daerah Iran kemudian mengikuti apa? Mengikuti Dajjal, sehingga pimpinan mereka dilah Dajjal dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan disebutkan dalam hadis-hadis. Sampai-sampai tidak ada suatu batu atau pohon kecuali menyebutkan wahai Muslim di belakang saya ada seorang Yahudi bersembunyi. Berbicara memberitahukan setiap Muslim bahwasanya di balik dia ada seorang Yahudi yang bersembunyi bunuhlah dia. Oleh karenanya peperangan yang terjadi di akhir zaman adalah antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi. Antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi, kecuali pohon gorkot, pohon gorkot yang tidak berbicara. Oleh kerana orang orang Yahudi sekarang banyak menanam pohon gorkot, mullah alam tentang keyakinan mereka, buahnya pohon tersebut pohon yang akan melindungi mereka. Para hadis yang Subhanahu Wa Taala, di antaranya juga ya seperti hikmahnya Nabi Isa Alaihissalam, ya tatkala turun menjadi makmum di belakang Imam Mahdi menjadi makmum belakang imam tadi yang ini menunjukkan akan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan Muhammad sallallahu fil Injil kazar'in akhrajatahu. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad tentang perumpamaan para sahabat yang indah ya, yang terdapat dalam Injil. Jadi di Injil disebutkan tentang keutamaan sahabat dan dengan turunnya Nabi Isa alaihi di dan dia bertemu dengan Nabi SAW dan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Menunjukkan keutamaan umat Muhammad SAW. Oleh karena sebagian ulama mengatakan Nabi Isa juga sahabat. Kenapa? Karena cocok dengan definisi sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan mu'min. Di antaranya Nabi Isa SAW. Nabi Isa bertemu dengan Nabi SAW tak kala Isra Miraj. Kemudian meninggal dan dia masih hidup tak kala bertemu dengan Nabi SAW. Berbeda dengan para nabi yang lain, para nabi yang lain arwah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa roh dan jasadnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia turun ke atas muka bumi. Kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman maka dia seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya Nabi Isa alaihi salam ya. Menghancurkan salib-salib untuk membantah persangkaan orang-orang Nasrani yang mengagungkan salib. Maka dihancurkanlah salib-salib tersebut oleh Nabi Isa alaihi salam? Dan babi yang merupakan hewan yang Yang disukai oleh orang-orang Nasara Dibunuh oleh Nabi Nabi Isa alaihi salam Yang menunjukkan haramnya babi Sebenarnya babi juga haram Maka tapi mereka menghalalkan babi tersebut Dan Nabi Isa meluruskan ajaran mereka di akhir zaman Dengan membunuh babi-babi tersebut Kemudian di antara hikmah yang paling utama Allah ingin menunjukkan Rasanya Nabi Isa adalah manusia Dan manusia meninggalnya di mana? Di tanah Oleh karena setelah dia turun dia tinggal selama tujuh tahun Sebagaimana lama mengatakan umur beliau tatkala diangkat 33 tahun. Sehingga tatkala beliau dan ini pendapat yang masyhur, umur beliau tatkala diangkat oleh Allah 33 tahun masih muda. Kemudian beliau tatkala turun, beliau alaihi wasallam akan tinggal selama 7 tahun sehingga genaplah umur beliau 40 tahun kemudian meninggal dan dikubur di tanah. Dan Allah mengatakan, "Inna mathala Isa 'inda Allah ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin, Thumma qala lahukun kun fayakun." Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa Sebagaimana Nabi Adam Diciptakan dari tanah Puan Allah mengatakan Kun fayakun. Jadi maka jadilah Karena Nabi Isa adalah manusia Dan keturunan anak Adam Dan dia bukan Tuhan Maka dia pun meninggal Di atas muka bumi Dan dikuburkan di atas muka bumi Sebagaimana Nabi-Nabi yang lain Ini di antara hikmah-hikmah Yang disebutkan oleh para ulama Kenapa Allah menjadikan Turunnya Nabi Isa Sebagai tanda-tanda hari Kiamat Para hadirin rahmat Yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia yang merupakan keturunan anak Adam. Ada beberapa pendapat ulama' yang menyatakan dia bukan keturunan Hawa. Dari Adam tapi bukan dari Hawa. Ya, ada pendapat namun yang ada dalilnya dibantah oleh para ulama' yang jelas dalam hadis disebutkan dia keturunan Adam AS. Jadi manusia biasa. Dibikin juga ada pendapat, ada pendapat yang mengatakan Yajuj dan Majuj itu lebarnya satu jeng, satu apa namanya ini satu apa ini? Satu jengkal. Tingginya dua jengkal. Jadi kerdil-kerdil ya. -kerdil. Ada yang mengatakan yang paling tinggi diantara antara Yajuj dan Majuj adalah tiga jengkal. Ini pendapat juga tidak ada dalilnya. Semua tidak ada dalilnya. Yang jelas mereka adalah makhluk kabilah, suku yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dan sangat kuat. Dan mereka akan muncul di akhir zaman. Setelah Nabi sama membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa hidup tidak berapa lama kemudian datanglah keluarlah Ya'juj dan Majuj, kemudian membunuh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Adapun Ya'juj dan Majuj, maka telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Dalam Al-Quran contohnya seperti firman Allah subhanahu ya wa taala, "Hatta idah futhihat Ya'juj wa Majuj min kulli hadabin yansilun waqtarbal waadul haq." Kata Allah subhanahu wa taala. Sampai tatkala dibukakanlah bagi Ya'juj dan Majuj. Kita tahu Ya'juj Majuj mereka dihadang oleh eh, apa namanya? Sat yaitu oleh apa namanya? penghalang atau bendungan yang terbuat dari besi dan tembaga yang dibuat oleh Dzulkarnain dan Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nanti tatkala menjelang hari kiamat maka bendungan atau sat tersebut akan terbuka sehingga Ya'juj dan Makjuj akan keluar dari bendungan tersebut kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa qtarabal dan mendekatilah janji Allah yang, yang benar yaitu hari kiamat fa idza hiya kafaru maka tiba-tiba mata-mata orang-orang kafir akan terbelalak para hadirin Subhanahu wa taala dalam surat al-kahfi Allah menjelaskan tentang eh uh, ya dan maajuj ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dzulqarnain, "Tsumma atba'a Sababa." Kemudian dzulqarnain menempuh satu jalan yang lain lagi. "Hatta ila balagha saddaini wajada min duni hima la yakaduna yafqahuna qawlan." Hingga tadkala Zakarnain telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu, di, di hadapan kedua gunung tersebut, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kalau ya Zakarnain, illa yajuj jamajuj mufsiduna fil arq. Kata mereka, "Wajul Zakarnain, semuanya ya dan majud telah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fathalnya jauhlah ke kharjam, ala antaja ala binna wa bainahum sadda." Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu dengan syarat engkau membuat dinding antara kami dengan mereka, dinding yang menutup dua gunung tersebut sehingga mereka tidak bisa melewati gunung tersebut untuk membunuh umat manusia terkali itu. Kata Zulkarnain, قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَيْنُونِ بِقُوَّةٍ أَجَاءَ الْبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik maka tolonglah aku dengan kekuatan yaitu manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka atuni zubaral hadid berikanlah kepada aku potongan-potongan besi hatta idha sawabainas sodafaini qolamfuhu hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung yaitu ditumpuklah tumpukan-tumpukan besi tersebut sampai menutup dua gunung tersebut qolamfuhu ka kata Zulkarnain, tiupkanlah api Ditimbangkan api untuk bakar besi-besi tersebut. Hatta idza ala hunarun qala atuni ufrik alehi ketora. Kata Zulkarnain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, Zulkarnain berkata berikanlah kepada aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas tersebut. Kamu <tip> masih fama satu u, u lahu wa naqaba kata allah setelah dibuat oleh talutul qain dinding tersebut penghalang yang menghalangi yakuj dan makuj mereka tidak mampu untuk memanjat dinding tersebut karena saking tingginya allah buat mereka tidak mampu entah dibuat licin entah dibuat apa sesuai dengan kehendak allah subhanahu wa taala fama satu lahu wa ma sta mereka tidak mampu untuk membolongi dinding tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Zulkaman Hada rahmatu min rabbi Ini adalah dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dari Rabku Faizha jawa'ja'a wa'adu rabbi Ja'alahu dakka'a Wa kana wa'adu rabbi haqqa Maka apabila Sudah datang janji Tuhanku yaitu tiba waktunya Menjelang hari kiamat Allah akan menjadikan Dinding tersebut luluh Dan janji Allah tersebut adalah benar Wa tarakna ba'adahum Yawma izin fi ba'ad Wa unfi khafi sur fa jama'nahum jama'a kata Allah Subhanahu wa ta'ala kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk di antara mereka mereka berusaha untuk keluar enggak mampu mereka beranak pinak banyak jumlah mereka namun mereka tidak mampu keluar dari dinding tersebut kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa unfi khafi sur fa jama'nahum jama'a dan tatkala ditiupkan sangkakala kami akan kumpulkan mereka kata para ulama ini dalil bahwasannya keluarnya Ya'juj dan Majuj nanti berdekatan dengan nafkhus sur Berdekatan dengan ditubkan sangka, sangka kala, karena Allah menggandakan penyebutan tentang yang dan maju dengan wanufikofisur dan tatkala ditubkan sangka kala. Ini dalil bahwasannya keluarnya mereka menjelang hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam surat al kahfi dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Para hadirin yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa taala, keberadaan di mana dinding, sad dinding atau bendungan yang dibuat oleh atau karenain tidak ada yang mengetahuinya. Al-Hafidh Bukhari rahimahullah menyebutkan satu riwayat bahwasanya ada seorang raja yang memiliki pasukan yang kemudian melihat dinding tersebut yang terbuat dari besi kemudian berwarna kuning berwarna seakan-akan warna tembaga. Akan tapi Al-Hafidh Bukhari tidak menyebutkan sanatnya, sehingga riwayat ini susah untuk kita benarkan. Dan Allah Allah Allah subhanahu wa taala mampu, ya. Karena sebagian orang menyatakan ini hanya khurafat tidak benar tahayul. Tidak ada dindingnya yang dibuat oleh Dhul Karnaim, Tidak ada. Karena sudah zaman modern belum ada yang pernah menemukan dinding tersebut. Kita bilang Allah maha mampu untuk menutup mata-mata manusia. Banyak perkara yang Allah mampu tutup sehingga tidak dilihat oleh manusia. Yang jelas kita yakin dalam Al-Quran Allah sebutkan dan mereka akan keluar menjelang hari kiamat kelak. yaitu kaum dari Ya'juj dan Ma'juj. Adapun dalil-dalil dari Al-Qur'an dan adalah dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka banyak sekali yang menunjukkan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di antaranya dari hadis Zainab binti Jahshin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam salah mereka Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhal alaihi fas'an Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya dalam kondisi seperti kaget ketakutan maka Nabi sallallahu sallam mengatakan la ilaha illallah Wa ilulil Arab min sharin kadi ketarab kata Nabi saw tidak ada Tuhan yang berhak disembelih kecuali Allah celakalah orang-orang Arab bahaya karena bahaya yang sudah mendekati mereka Futi hal Yuma bin Rod miyajud Yuma majjud mislahazhi kata Nabi saw hari ini ya lobang dari sat dari dinding yang dibuat oleh Bukarnain telah dibuka selebar ini kata Nabi saw jadi setelah mereka sejak zaman Dzulkarnain berusaha untuk melobangi tidak pernah terbuka. Namun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengizinkan mulai terbuka seukuran begini. Mulai terbuka dinding tersebut. Ya, ada celah bahwasanya mereka akan membukanya di kemudian hari. Kemudian para hadirin rahimatillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang panjang kelanjutan dari hadis Nawas bin Sam'an tentang kisah Nabi Isa Kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sumbayakhi Isa bin Maryam, kaumun khat'asomahumullah min, fayamsahu anwujuhihim, wajhudisu umbiraraja timfirjannah." Kemudian datang suatu kaum mendatangi bertemu dengan Nabi Isa yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dajjal. Orang-orang ini selamat, kaum muminin. Mereka berusaha berkumpul di, kepada Nabi Isa. Jadi dajjal berkeliling ke mana-mana, membuat fitnah. Mengajak orang-orang beriman kepada Dia bahwa Dia sebagai Tuhan, namun ada sebagian kaum yang Allah jaga mereka dari fitnahnya dajjal. Ketika dajjal sudah tewas, maka kaum ini pun segera mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka, Nabi Isa mengatakan, kalian berada di surga. Nabi Isa menjelaskan tentang derajat mereka di surga. Fa bayna mahu kadhalik idauhu Allahu ila Isa ini kau takhraj tu ibadan li la yadani li ahadin di Tatkala kondisi dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, kata Allah SWT, wahai Isa, semuanya aku telah mengeluarkan hamba-hamba, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, ma yang tidak seorang pun bisa mengalahkan mereka, tidak mungkin berperang melawan mereka. Fahariz ibadi ila tur, kata Allah SWT, wahai Isa, bawalah hamba-hambaku hamba, -hamba aku yang saleh yang beriman ke Bukit Tur, bersembunyi, disuruh bersembunyi. Karena Ya'juj dan Ma'juj, ma jumlah mereka sangat banyak. Bayangkan sudah berapa... Ratus tahun atau berapa ribu tahun mereka beranak pinak dan tidak bisa keluar dari dari dinding tersebut. Sehingga begitu begitu mereka keluar kata Allah mengkuli hadab dengan sinun dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat gerakan mereka sangat cepat mereka sangat mereka berusak di atas muka bumi ini. Sehingga kata Allah sebahagian Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka maka bawalah hamba-hambaku pergi ke bukitur maka keluarlah yajuj dan majuj. Fiyurr awalulhum ala buhayrah tabariyah, fiyirabun ma fiha, fiyurr akhirhum, fiyakulun laka dakan bhi hazi merata ma maka mereka melewati semacam danau, jadi ramai-ramai bergerombolan ini, Ya'juj dan Ma'juj j jadi berbaris sangat panjang, tak bagian depannya melewati sebuah danau, mereka minum danau tersebut. Bagian belakangnya sudah kehabisan danau nya, artinya jumlah mereka sangat banyak danau pun habis diminum oleh oleh mereka. Artinya jumlah yajuj dan majuj sangat banyak sehingga bagian barisan depan kalau melewati sungai atau melewati danau kemudian diminum bagian belakang sudah tidak mendapatkan airnya sudah habis kata mereka yang bagian belakang perasaan dulu di sini ada air sehingga dia bising sama teman-temannya di depan. Wahyu surah Nabiul Muhaisa wa Ashabu maka Nabi Isa dan para sahabatnya para pengikutnya terkepung di Bukitur tidak bisa mereka keluar karena kalau mereka keluar akan diketahui oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ma Sementara Ya'juj dan Ma'juj Ma tersebar di atas muka bumi, mereka bunuh seluruh penghuni muka bumi ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat mereka mengatakan, "Pokot-kotan ahlal ardh, kami telah bunuh, kita telah bunuh penghuni bumi. Tinggal penghuni langit yang belum kita bunuh." Akhirnya mereka pun melemparkan anak panah ke atas langit. Dilemparkan ke atas, maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan anak panah mereka berlumuran darah. Kata mereka penghuni langit telah kita bunuh, sombongnya. Jadi dan demikianlah Allah membunuh mereka tatkala mereka di puncak-puncak kesombongan. Kemudian kata Nabi saw. Hatta yakuna ra'asul thur li'ahadhim khairan miniat dinar. Sampai-sampai Nabi sedikit kepung li'ahadikum liom. Kata Nabi saw. tatkala Nabi Isa dan para sahabat yang dikepung di Bukit Tur tidak bisa keluar karena khawatir ketahuan Yahjuz dan Majuz, makanan menjadi kurang tatkala itu. Sampai sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala kerbau yang ada di zaman itu lebih berharga daripada 100 dinar yang ada di zaman kalian. Artinya emas tidak berharga tatkala itu makanan sangat dibutuhkan. Sementara mereka tidak bisa keluar karena ada Ya'juj ma dan Majuj yang sedang memporak-porandakan bumi ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayarqo buniyyu Isa wa ashabuhu." Maka Nabi Isa dan para sahabatnya atau para pengikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. فَيُرْسِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفْ Maka tatkala di puncak-puncak kesombongannya Ya'jud dan Ma'jud Setelah mereka membunuh penduduk bumi Kemudian mereka memanah ke langit Kemudian jatuhlah anak panah tersebut Berlumuran darah sebagai fitnah kepada mereka Mereka di atas puncak kesombongan Di saat itulah Allah membunuh mereka Dan ini sering seperti itu Sering kejadian Di mana orang dibunuh oleh Allah Di puncak-puncak kesombongannya Di puncak-puncak kesombongannya Maka Allah bunuh Orang tersebut Sebagaimana Fir'aun yang begitu congkaknya Dan puncak-puncak kesemuaannya -puncak Allah binasakan dia Sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj Dan dibinasakan oleh Allah dengan Begitu mudah Allah hanya mengirim ulat Semacam ulat Nagaf itu ulat Ulat yang biasanya menyerang Ontah yang berada di leher ontah Atau di leher hewan-hewan Dikirimlah ulat-ulat tersebut kepada Ya'juj dan Ma'juj Tidak usah dibunuh dengan Orang-orang hebat Cukup dengan ulat bisa membunuh mereka di riqabihim diutuslah ulat-ulat tersebut di laher-laher mereka fayusbihuna farsa maka jadilah mereka mayat-mayat yang tergeletak kamauti nafsin wahidah seketika mereka mati bareng-bareng Allah kirimkan ulat yang begitu banyak tiba-tiba muncul kemudian mati bareng-bareng sebagaimana Abraha yang dia begitu puncak sombong-sombongnya tatkala mengumpulkan 12 ekor gajah untuk menghancurkan Ka'bah di puncak-puncak kesombongannya Allah kirim burung-burung kemudian melemparkan batu-batu kepada dia kemudian dia pun tewas akhirnya Demikian juga Yakjuj dan Makjuj yang jumlahnya begitu banyak dikirimlah ulat kepada mereka dan mereka matinya serempak langsung meninggal semuanya. Thumma Yahbi tu Nabiul Isa wa Asharu ilal ardh, فلا يجينون في الأرضي مودي أشبرين إلما له زهامهم وأنا صنهم. Kemudian Nabi Israil Salam pun turun dari tempat persembunyiannya bersama anak buahnya pengikutnya, namun mereka melihat mayat Yakjuj dan Makjuj bergeletakkan di atas muka bumi. Tidak ada satu jarak sejengkal kecuali ada mayat Ya'juj dan Majuj mengeluarkan bau yang busuk. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fayursilullahu tayran ka'anaki al Maka Allah pun mengirim burung-burung tiba-tiba datang, burung-burung yang yang panjang lehernya seperti lehernya unta, tiba-tiba burung-burung tersebut datang entah dari mana Allah munculkan burung-burung tersebut setelah doa Nabi Isa alaihi maka burung-burung tersebut mengangkat jasad-jasadnya Ya'juj dan Majuj. Fatahmiluhum fatatrahum haيثa. Dibawa kemudian dilemparkan entah kemana atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan hujan. Kemudian Allah menurunkan hujan yang kemudian membersihkan bumi dari kotoran-kotoran Ya'juj dan Majuj. Para hadirin rahimatullahi Subhanahu wa taala, ini di antara tanda-tanda hari kiamat keluarnya Ya'juj dan Majuj. Dan kita mengakui hadis-hadis ini tidak sebagaimana sebagian orang yang kemudian tergelincir mengatakan Ya'jud dan Ma'juj itu orang Mongol. Orang apa? Orang Mongol. Ada yang mengatakan orang Turki. Orang Turki nanti marah. Dibilang Ya'jud dan Ma'juj. Tidak benar ya? Ada yang mengatakan ada orang-orang Cina yang jumlahnya banyak kemudian bikin kacau di alam semesta. Orang <laughs> apa? Ya'jud dan Ma'juj. Ini juga menghina orang Cina. Orang Cina tidak semuanya buruk. Ada juga yang baik orang Islam ya. Tidak semuanya Ya Jujan Ma'jud. Memang disebutkan ciri-ciri mata mereka, mata mereka sipit Ya Jujan Ma'jud ini. Mata mereka sipit. Jadi sebagian yang menatakan itu orang Cina yang bikin kacau. Dan jumlah orang Cina paling banyak di alam semesta ini. Kemudian tersebar di mana-mana. Kita bilang ini enggak benar. Karena orang Cina sudah muncul sejak zaman dahulu. Sementara Ya Jujan Ma'jud tersebarnya menjelang hari, hari kiamat. Ya. Oleh karenanya uh, ini adalah pendapat yang uh, tidak benar. Kemudian setelah itu setelah terbunuhnya Yazid bin maka Nabi sah hidup dengan wajarnya dan setelah tujuh tahun menetap di atas muka bumi maka dia pun meninggal kemudian setelah itu terjadi tinggal orang-orang yang kafir orang-orang yang sesat maka Allah menurunkan hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah dukhan Ad-dukhan ya kata Allah fartaqib yaum ta'ti as-sama'u bidukhan mubin ya. Nantikanlah pada hari di mana ya langit mendatangkan Asap yang jelas, yaitu asap yang membunuh mereka. para ulama khilaf tentang dukhan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dukhan adalah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW yang menimpa orang-orang kafir Quraisy. Dan ini pendapat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu. Dia menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan dukhan adalah orang-orang kafir Quraisy yang pernah Mengalami kelaparan yang amat sangat ya, Karena Nabi mendoakan keburukan kepada mereka Sehingga mereka merasakan kelaparan, kepayahan Sampai saking parah kondisi mereka Mereka melihat langit seakan-akan ada awannya Menunjukkan mereka sangat-sangat parah kondisi yang mereka hadapi Namun pendapat jumhur ulama yang dimaksud dengan Dukhan Adalah asap yang akan keluar menjelang hari kiamat Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tentang keluarnya ayat-ayat tanda-tanda hari kiamat Rasulullah sallallahu menyebutkan waddukhan dan adanya asap. Qala Hudzaifah ya Rasulullah, wa maddukhan? Hudzaifah bertanya Rasulullah, "Apa itu dukhan?" Fatala hadhihi alayah, maka Rasulullah sallallahu membacakan ayat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Amal mu'min fayusibuhu minhu kay'ati az-zakmah wa amal kafir" Fayahruju min min haraihi waudzuneihi waduburihi. Bahwasanya menjelang hari kiamat juga akan muncul dukhan yang menimpa orang mukmin dan orang mukmin pun meninggal dunia seperti orang yang sedang bersin atau meninggal dunia. Adapun orang-orang kafir maka akan dikenai dengan dukhan tersebut dan dukhan tersebut asap tersebut akan keluar dari dua hidungnya dari kedua telinganya dan dari duburnya dibunuh dengan cara yang tidak baik. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan adalah khusuf as-salasa yaitu akan adanya gempa yang besar atau akan terjadi longsor yang sangat besar khusfun bil masyriq wa khusfun bil maghrib wa khusfun bil jaziratil arab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi gempa atau longsor yang sangat besar di daerah timur longsor yang sangat besar di daerah barat dan longsor yang sangat besar di jazirah arab Allah mengatakan longsor-longsor ini sudah terjadi Namun dibantah oleh para ulama yang lain Tidak kerana Rasulullah menyebutkannya Seiringan dengan tanda-tanda besar hari kiamat Rasulullah menyebut tentang Dajjal Tentang Ya'juj ya Ma'juj Tentang Isa bin Maryam Tentang Dukhan Ya kemudian e, Tentang tiga Apa namanya Gempa ini Oleh karenanya Para ulama menyatakan e, Longsar yang ini akan terjadi dengan sangat hebat Dan belum terjadi Nanti terjadi menjelang hari kiamat Allah alam bisawab Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Terbitnya matahari dari arah Barat. Kalau sudah terbit matahari dari arah Barat, ini sudah bertanda sebentar lagi terjadi hari kiamat. Karena takkalah terbit matahari dari Barat tidak diterima taubat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan pintu taubat pintu taubat terbuka selama matahari belum terbit dari Barat. Selama matahari masih terbit dari Timur, maka siapapun orangnya dosanya apapun besarnya, jika dia bertobat kepada Allah kembali kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat terbuka seluas luasnya. Taubat hanya diterima sebelum Matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa tatkala di kerongkongan. Kata Nabi Salam, Inna Allah ya kabul taubat alaabi malam yugargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya eh, Fir'aun tatkala dia bertaubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falma adrakahul gharq. Tatkala dia akan menjadi berdeh mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan alaana wa qada asaita kabul. Sekarang berkuasa dari Firaun sebelumnya kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tidak diterima. Kenapa? Nyawa sudah di kerongkongan. Di antara makna nyawa di atas kerongkongan seperti matahari terbit dari barat. Kenapa? Karena sekarang orang yang sudah di dikorongkan sudah lihat malaikat sudah sudah masuk ke dalam menjelang masuk alam, alam akhirat. Semua orang yang melihat alam akhirat pasti akan beriman. Pasti akan beriman dan tatkala itu tidak bermanfaat. Karena ujian sudah lewat, sekarang sudah hari keputusan. Imanmu tidak bermanfaat. Demikian juga, tetukara matahari terbit dari barat. Sudah tiba menjelang hari akhirat. Maka buat apa dia beriman tidak ada faedahnya. Ujian sudah selesai. Karena matahari sudah terbit dari dari barat. Allah yang merubah aturan alam semesta yang tadinya matahari terbit dari timur diterbitkan oleh Allah dari barat. Bagaimana ini urusan Allah subhanahu wa taala? Bagaimana aturan alam semesta dirubah oleh Allah subhanahu wa taala? Setelah matahari terbit dari barat maka keluarlah hewan dhab ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa idza al qaul 'alayhim akhrajna lahum dabbatun dabbatun minal ard ya, kami keluarkan jika telah tiba hari kiamat kami keluarkan seekor hewan dari bumi minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun kemudian hewan tersebut berbicara dengan orang-orang dengan berkata manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Ini tanda hari kiamat dan banyak ulama' yang menyatakan keluarnya hewan setelah matahari terbit dari barat. Karena seandainya kalau hewan ini keluar sebelum matahari terbit dari barat, maka mungkin ada orang-orang kafir yang beriman melihat keajaiban ini. Tetapi mereka melihat ini setelah terlambat keimanan mereka. Tidak ada manfaatnya. Sehingga terbit matahari dari barat baru kemudian keluar dhabah tersebut tukallimuhum mengajak mereka ngomong mengatakan orang-orang tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Dalam qiraah yang lain disebutkan takallimuhum. Hewan ini akan me memberi luka kepada manusia. Setiap ketemu manusia maka dia akan beri luka untuk memberi tanda kamu ya penghuni surga dan kamu penghuni neraka Jahannam. Penghuni surga dan penghuni neraka Jahannam. Orang-orang yang beriman sebelum matahari terbit dari barat maka bermanfaat imannya bermanfaat imannya kenapa dia sudah beriman sudah bertobat sebelum matahari terbit dari barat tetapi yang beriman setelah matahari terbit dari barat maka akan dicap oleh hewan tersebut sebagai penghuni neraka jahanam. adapun dari mana hewan ini tidak ada dalil yang menunjukkan dari mana hewan ini ada yang mengatakan ini hewan semacam ontah dan dia merupakan keturunannya ontahnya Nabi Saleh AS, namun tidak ada dalilnya ada yang mengatakan dia adalah jasasah yang hewan yang ketemu tatkala. Tamim Tami madari bertemu dengan Dajjal, ya, namun tidak ada dalilnya juga. Oleh kerana kita mengatakan akan ada muncul hewan, entah hewan apa bentuknya kayak apa, yang jelas hewan tersebut akan berbicara kepada manusia dan menyatakan bahwasanya orang-orang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari negeri Yaman kemudian mendorong manusia ke arah perkumpulan mereka di daerah negeri Syam. Maka mereka dibawa di, di, di, di, di apa namanya, Didorong oleh api tersebut Disebutkan Api tersebut Di mana mereka tidur Api tersebut juga berhenti Kapan waktunya mereka israt Api juga berhenti Namun waktunya Sudah waktunya mereka berhenti Selesai dari israt Maka di, dikejar oleh api Maka mereka pun berjalan Maka disebutkan ada sebagian orang yang terlambat Maka terbakar oleh api-api tersebut Manusia tergiringkan kepada Suatu tempat di Di daerah negeri Syam Akademi para ulama menjelaskan bahwasanya daerah perkumpulan ini bukanlah padang mahsyar yang hari kiamat. Karena padang mahsyar yang ada di hari kiamat kala adalah bumi yang telah diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi manusia menjelang hari kiamat sempat dikumpulkan oleh Allah. Dan api yang keluar bukan api neraka jahanam tapi api dari apa? Dari bumi. Oleh kerana mahsyar ini bukan mahsyar yang ada pada hari kiamat kala. Para hadirillah mati alaih ala subhanahu wa ta'ala inilah ya tanda-tanda besar hari kiamat yang akan terjadi di kemudian hari. Dan jika telah muncul tanda-tanda ini, maka membuktikan sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Dan insyaAllah besok akan kita lanjutkan dengan yaumul ba'af, yaitu tentang hari kebangkitan. Tentang hari kiamat kemudian hari kebangkitan. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan? Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Taala Alam bisawab. Ada yang bertanya? Harus apa? Harus apa? Hmm. Eh, ada pertanyaan bosnya, "Nabi bisa diangkat ruhnya apa ruh dan jasadnya?" Ya. Karena apa namanya, Di Al-Quran disebutkan manusia tidak ada yang kekal ya. Oleh, karenanya Kalau Nabi Isa diangkat ruh dan jasadnya Bertentangan dengan Al-Quran Yang menyatakan manusia tidak ada yang kekal Jawabannya Yang benar diangkat ruh dan jasadnya Bukan ruhnya saja Kalau ruhnya saja yang diangkat, berarti benar Nabi Isa disalib Yang disalib jasadnya kan Bukan ruhnya, ruhnya tidak bisa disalib Kalau yang diangkat Cuma ruhnya, berarti kita malah membenarkan Perkataan orang-orang Nasarah yang menyalib tubuh nabi atau orang-orang Yahudi yang menyalib tubuh nabi Isa. Oleh karena itu benar diangkat roh dan jasadnya. Kalau kemudian kalau cuma ruhnya saja yang diangkat, maka tidak mulia Nabi Isa. Kaum mukminin juga disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, tatkala seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya akan diangkat. Diangkat kemudian Allah suruhkan suruh kembalikan ke mana? Ke jasadnya. Oleh karenanya yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diangkat adalah roh dan jasadnya. Adapun pernyataan tidak ada yang kekal. Benar, dia ada yang kekal. Nabi Isa akan meninggal dunia nanti. Buktinya dia turun, menjerang hari kiamat. Ya, kemudian dia meninggal apa? Meninggal dunia. Sebagaimana Allah menjadikan umur Nabi Nuh seribu tahun lebih, Allah bisa menjadikan umur Nabi Isa beribu-ribu tahun. Tidak jadi masalah. Dan dia hidup di alam yang lain, di langit. Di sisi Allah SWT. Tidak hidup sebagaimana manusia biasa. Kemudian dia akan diturunkan, menjerang hari kiamat. Dan dia tidak kekal. Kemudian dia akan meninggal meninggal dunia. Sebagaimana manusia... Biasa Oleh kerana Akhidah Allah Sunnah menyatakan Yang diangkat Ruh dan jasadnya Bukan cuma Ruhnya saja Allah Ta'ala Alam bisawab Apa lagi yang bertanya? Nabi Khidir Nabi Khidir Ceritanya Oh panjang ceritanya pak <laughs> Oh hidupnya sampai sekarang Oh enggak benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia Dan ini pendapat para ulama Di antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah Al-Hafiz Ibn Hajar Dalam buku khusus tentang Nabi Khidir saya lupa judulnya ya Tapi tentang uh, Nabi Khidir khusus Saya punya bukunya khusus tentang Nabi Khidir Dia menyebutkan Di antara perkara yang menghilangkan banyak khurafat Dan menghilangkan banyak kesindikan Adalah meyakini Nabi Khidir adalah seorang Nabi dan bukan seorang wali Ini yang pertama Nabi Khidir adalah seorang Nabi dan bukan seorang wali Buktinya Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil Dan ijma ulama' sepakat ulama' Tidak boleh seorang wali berfirasat Anak ini bakalan jadi penjahat Saya bunuh sekarang tidak boleh Ijma' ulama. Kecuali wahyu dari Allah turun, bahwasannya anak ini akan menjadi penjahat, boleh dibunuh, maka boleh dibunuh. Adapun wali tidak boleh berbuat demikian, Ijma' ulama. Oh firasat saya ini jadi nakal nanti, saya bunuh aja sekarang, tidak boleh seperti ini. Wali manapun tidak boleh melakukan demikian. Hal ini kuat, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibn Khafir Rahimahullah dan Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah dari ulama syafi'iyah. Bahwasannya, Khidir adalah seorang nabi dan bukan seorang wali. Dari sini, ya. Kita yakin bahawasanya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi yang lain, itu Nabi Khidir. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan Nabi Khidir seorang wali. Tatkala seorang mengatakan Nabi Khidir wali, mereka mengatakan wali lebih afdol daripada Rasul. Karena Khidir lebih afdol daripada siapa? Nabi Musa. Ini pendapat yang berbahaya. Dan ini pendapat yang didengungkan oleh Ibn Arabi, yang dikafirkan oleh banyak ulama, yang mengatakan saya adalah penutup para wali. Dan wali lebih hebat daripada Nabi. Oleh karena dia mengatakan syairnya Maqaman nubuwati fi barzakhin Fuwaikan rasul wa dunal wali Kata Ibn Arabi bahwasannya Kedudukan kenabian Adalah di tengah-tengah Di atas Rasul dan di bawah wali Jadi yang paling tinggi wali Kemudian nabi baru rasul Ini kebolak-balik Harusnya dalam Islam Wali lebih rendah Karena wali pengikut nabi Baru kemudian nabi Baru kemudian apa? Rasul ini pendapat yang berbahaya Mengatakan wali lebih hebat dari Para nabi Bahkan sebagian mereka mengatakan Kalau nabi diberikan wahyu melalui malaikat kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Ibn Hajar mengatakan pendapat pertama untuk menghilangkan macam banyak kesindikan adalah dengan menyatakan Khidir adalah apa nabi Bukan wali Kemudian dia bahas lagi bahawa si Nabi Khidir sudah meninggal dunia Dengan dalil yang banyak Ini pendapat Alimahmal Bukhari Alimahmal Bukhari tatkala ditanya Apa Khidir masih hidup Dia menyebutkan dalil Dalam sahih Bukhari Nabi pernah berkata Seratus tahun setelah ini Tidak ada satupun makhluk yang hidup yang bernyawa Nabi pernah berkata demikian tatkala dalam kehidupan Nabi Jadi Seratus tahun setelah meninggalnya Nabi Kalau Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi Maka seratus tahun setelah meninggalnya Nabi Dia sudah tidak hidup lagi Kalau Nabi menyatakan demikian Apalagi tidak ada dalil bahwa Nabi Khidir masih hidup. Mana dalilnya Nabi Khidir masih hidup? Enggak ada dalilnya. Semua dalil, dalil yang disebutkan itu dusta. Itu dusta. Kemudian ini menimbulkan banyak khurafat. Kemudian kalau Nabi Khidir masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikut Nabi. Nabi mengatakan, "Wal ladzi nafs Muhammadin bi yadihi, لو كان موسى هيئا ما Kata Nabi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau Nabi Musa masih hidup dia pasti akan menjadi pengikutku. Nabi Musa pasti akan ikut Nabi dalam perang badar Menolong Nabi Alaihi Wasallam. Namun Nabi, Nabi Musa sudah tidak hidup Dan Nabi Khidir kalau masih hidup Dia pasti menemui Nabi satu saat Masa tidak pernah sama sekali menemui Nabi Tidak ada dalam satu hadis pun Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Kemudian dia ngapain Ngapain kemudian kalau dia hidup terus tidak ketemu Nabi Tidak menolong kaum muslimin dalam perang badar Perang yang berbahaya tak kala itu Perang pertama perang perdana antara kaum muslimin dengan kaum kafirin sampai Nabi mengatakan ya Allah Allahumma intaklah hadzil isaba فالن تعبد ابدا kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kalau umat ini kami meninggal dunia kau tidak akan disembah selamanya mana khidir tatkala itu kau tidak muncul Ini menunjukkan khidir sudah meninggal dunia Kemudian yang anehnya Nabi Khidir berpisah dari Nabi Musa Kemudian Nabi Khidir mau ketemu dengan sebagian kiai-kiai ini anehin lebih baik berteman dengan Nabi Musa daripada kiai-kiai daripada apa namanya wali-wali yang mengaku wali. Ngapain dia ninggalin Nabi Musa kemudian seorang rasul yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia, kemudian dia berteman dengan sebagian wali-wali kemudian ngajarin wirid-wirid, ngajarin macam-macam dan ini menunjukkan ajaran nabi tidak sempurna. Karena banyak orang sekarang bikin wirid-wirid katanya dari Nabi Khidir. Bikin ibadah tertentu, dari mana ini Dek? Mana hadisnya? Oh enggak ketemu Nabi Khidir diajarin? Apa namanya wirit-wirit wiritwa Ini bahaya kalau begini Akhirnya syariat tidak Sempurna, harus masih disempurnakan Oleh Nabi Khidir Yang benar Nabi Khidir AS, seorang Nabi yang mulia Namun dia sudah meninggal dunia Ya, karena ada jari yang tadi telah kita Sebutkan, dan ini dibantah uh, Kuat oleh Al-Hafidh Ibn Kathir Dalam kitabnya Bidayah Al-Bidayah wa Nihaya, dan juga dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir Kadkala membahas tentang Khidir, dia membantah khurafat-khurafat Seputar Nabi Khidir AS ada yang bertanya? Silakan. <coughs> ruhum min ruh dari Allah dia ruh min arwahi al arwah allati khalaqah Allah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dalam Allah Allah mengatakan wa min kami tiupkan ruh dari, dari Allah kepada Maryam. Ada orang yang salah sangka disangka bahwanya nabi, nabi Nabi Isa adalah ruhnya Allah, padahal bukan. Maksudnya ruh dari ruh, ruh yang Allah ciptakan. Ruh banyak, di antaranya ruh yang Allah ciptakan Allah kirimkan kepada perutnya Maryam sehingga lari nabi Isa. Ya. Kalau orang nurutat gara-gara ini konyol, mana? Konyol ya. Karena bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala harus kemudian menjadi manusia menjadi janin Allah menurunkan levelnya menjadi janin kemudian numpang di perut manusia ini bagaimana Tuhan kok begini numpang dalam perut manusia selama sembilan bulan kemudian setelah itu keluar melalui kemaluan seorang wanita ya Allah Raja Ma'amur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau hanya seorang murtad gara-gara ayat ini dan tidak mulai tafsirannya ini adalah murtad yang sangat konyol ya, seharusnya dia semakin yakin bahwasannya uh, Islam adalah agama yang benar ya karena agama Nasrani adalah agama yang penuh dengan kontradiksi sebagaimana pernah kita jelaskan khusus tentang masalah Injil, telah lewat kita bahas masalah hakikat Injil bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelma menjadi manusia yang kemudian memiliki sifat-sifat manusia lapar, kemudian tidur kemudian ngantuk kemudian apa namanya, berdoa makan, dan macam-macam ini bukan sifat-sifat Tuhan ini bukan sifat-sifat Tuhan, tapi sifat-sifat manusia, sifat-sifat seorang Rasul dan kemudian kalau kita berbicara tentang Trinitas 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3 ini bahasan yang cukup panjang, yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh orang-orang Nasara mereka mengatakan Allah sama dengan Isa Isa sama dengan Allah sama dengan Isa Allah sama dengan Ruhul Kudus Allah sama dengan Isa Allah sama dengan apa? Ruhul Kudus sementara Isa tidak sama dengan Ruhul Kudus secara matematika enggak jalan ini A sama dengan B sama dengan A C sama dengan A A nya Allah A sama dengan B B nya Isa C nya Ruhul Kudus tarulah A Allah B Isa C Ruhul Kudus A sama dengan B A sama dengan apa Nabi? Isa A sama dengan C, sama dengan ruhul kudus tapi C tidak sama dengan B ini kan gak bisa, kalau begitu secara logika gak nyambung kalau harusnya A sama dengan B A sama dengan C, sama dengan dalam matematikanya B sama dengan C tetapi mereka bedakan antara ruhul kudus dengan apa? dengan Nabi Isa dan terlalu banyak uh, kontradiktif yang uh, dan Alhamdulillah terlalu banyak orang-orang yang masuk Islam dengan dengan uh, keyakinan dengan ilmu Berbeda dengan orang-orang yang kemudian murtad bukan dengan ilmu tapi dengan uh, sangat menyedihkan dengan sekarton indomie <laughs> karena kelaparan tidak mengerti akhirnya terjerumus dalam uh, agama yang tidak benar Allah alam biso ustaz satu kali safar boleh tidak melaksanakan ibadah umrah lebih dari satu kali dan apakah tuaf dapat sebagai pengganti solat tahiyatul masjid ya. kalau tuaf menggantikan tahiyatul masjid seorang yang masuk ke ini sudah kita bahas pulang pulang barang siapa yang masuk di masjid haram dan ingin tuaf maka tuaf tidak perlu tahiyatul masjid tapi kalau dia ingin duduk dulu maka dia harus tahiyatul masjid tapi kalau dia ingin langsung tuaf tidak perlu tahiyatul masjid langsung tuaf setelah tuaf pun disunahkan kita solat dua rakaat Dua rakaat setelah tawaf rakaat pertama membaca qul ya law rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad, maka tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Adapun apakah sekali safar boleh mengulang-ulang umrah? Kita katakan tidak dianjurkan. Ada khilaf di antara para ulama, namun eh, pendapat yang kita lebih condong kepada pendapat tersebut, boleh kalau dia memang rindu ingin umrah, bukan karena keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh seperti meyakini umrah tujuh kali seperti haji sekali atau keyakinan yang aneh-aneh atau berbangga-banggaan. Maka kita bilang kalau umrah tersebut dibangun di atas keyakinan yang aneh-aneh, maka tidak boleh. Tapi kalau memang rindu, rindu ingin untuk umrah. Benar-benar sebagaimana orang rindu ingin baca Qur'an. Ada orang yang ingin baca Qur'an, dia rindu ingin baca lagi, silakan. Dia rindu untuk umrah, bukan karena ada kisah yang macam-macam. Dia ingin ingin umrah, maka silakan. Tapi kita katakan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya hanya sekali umrah dalam sekali safar. Hanya sekali umrah dalam sekali safar. Dan ini yang sunnah. Sunannya sekali umrah adalah sekali safar padahal umrah mereka lebih sulit daripada umrah kita mereka berjalan kaki kemudian naik unta dari jarak yang jauh dari Madinah ke Mekah butuh waktu 8 hari atau 10 hari belum berbagai macam persiapan makanan yang diperlukan belum terik panas matahari namun sampai di sana mereka enggak ulang-ulang mereka tidak mengulang-ulang Menunjukkan bahawasanya Sunnah adalah sekali syafar, sekali umrah Makanya saya sering, saya sering sampaikan bahawasanya Di antara Khulafahul Rashidin Kalau tidak salah, Obakar dan Umar Mereka mengatakan Haji Ifrat Lebih utama daripada Haji Tamatuk Kenapa? Karena Haji Tamatuk dalam Haji Tamatuk Digabungkan antara Umrah dan Haji dalam satu kali syafar Sebagian sahabat Mengkhawatirkan Kalau orang-orang Haji Tamatuk Mereka tidak bakalan datang lagi untuk apa? Umrah Karena sudah umrah, sudah selesai Tapi kalau hajinya ifrat, hanya haji doang Mereka pulang kampung, mereka ingin datang lagi untuk umrah Supaya Mekah, supaya Ka'bah tidak ditinggalkan Tapi kalau setiap kali safar bisa 10 kali umrah, ya Semuanya akan dilarang kalau begitu Baik ifrat juga, orang ifrat itu umrah umrah lagi Oleh karenanya, ini tidak dipahami oleh para sahabat Para sahabat memahami sekali safar, sekali apa? Sekali umrah Wallahu a'lam Ada lagi yang bertanya? Silakan ada yang bertanya. Assalamualaikum. Hm. Oh. Sehingga diulang lagi. Eh, Ko yang kedua sudah yakin. <laughs> Jadi kata beliau, biasanya, biasanya orang pertama kali umroh karena belum tahu Medan dia selalu timbul was-was. Jangan-jangan kurang mantap maka dia umroh lagi dari jurnah. Kita bilang enggak ya, kalau kamu kurang rasa kurang mantap, nanti saya suffer lagi umroh lagi. <laughs> Sehingga pahalanya jelas. Yang jelas saya katakan pendapat yang saya katakan boleh ya. karena memang kalau bagi orang yang rindu ingin umroh silakan. Namun tidak bisa dikatakan dianjurkan. Jangan sampai kita terpedaya dengan orang-orang yang mengkaitkan mengulang-ulang umroh dengan bisnis. Ya, karena diulang-ulang karena nanti ada apa macam-macam sehingga tambahan masukan bagi dia ini ya, ya, yang saya dengar dari sebagian apa dari sebagian orang jemaah haji mereka mengatakan Ustadz ini dibisniskan ini dibisniskan sehingga ada pembayaran tambahan ada acara tambahan kan ya. kasihan orang-orang yang bawa balik celpek dia kasih oh, orang tua akhirnya kalau dia umrah dia tidak nyunah, nyunah kan harusnya gundul dia tidak gundul kenapa kalau dia gundul apalagi mah dipotong akhirnya dia tidak gundul, dia potong sedikit-sedikit Sehingga dalam sekali jalan bisa umrah tujuh kali Ya ini ya ini repot seperti ini Terkadang saya khawatirkan dia tidak merasa nikmat dalam ibadah ya, Karena memaksakan diri Kadang dia malu kamu sudah umrah beberapa kali Kok kamu cuma sekali ya, Sehingga apa yang, di, yang yang mendorong dia melakukan umrah Bukan kerinduan umrah, bukan tetapi ya, karena saingan-saingan dengan temannya Atau perkataan orang Tapi saya katakan kalau memang dia rindu ingin ingin untuk umrah Karena kerinduan, maka silakan Ya, banyak banyak ulama yang membolehkan banyak ulama yang membolehkan namun bukan dibangun di atas hal, -hal yang tidak dibenarkan wallahu alam bisawab adapun merasa ya jangan-jangan tidak sah jangan-jangan tidak sih dari setan ya jangan ini ya tidak itu dari syaitan was-was ditolak kita menolak was-was karena syaitan berusaha membuat kita ragu dalam ibadah kita ada lagi yang bertanya Ada yang mengatakan bahasnya orang tak safar yang disunahkan hanya salat tahajud masjid, salat apa lagi, Tahajjud sama, salat sunat, fajar. E, benar kalau seorang, jadi kasusnya Rasulullah SAW dalilnya Rasulullah SAW tak kalah bersahur dia korsar dan orang yang salatnya korsar maka tidak disunahkan salat rawatib kecuali doa rakaat kembar fajar dua rakaat sebelum fajar. Kenapa? Karena dia sudah korsar empat sejadi dua. Ngapain dia tambah lagi sebelum dan sesudahnya? Yang empat rakaat saja menjadi apa? Dua, dua rakaat. Oleh karenanya sunnahnya Kalau orang dalam keadaan kosar Jangan lihat Jangan dia rawatib Jangan dia sholat rawatib Dia boleh sholat sunnah mutlak Rawatib tidak Karena yang empat saja diringankan jadi dua Dia mengambil keringanan Tapi jadi masalah Sekarang kita sholat di Masjid Nabawi Kita tidak sholat dua rakaat Kita sholat idmam Empat rakaat ikut apa? Ikut imam Oleh karenanya tidak bisa dijadikan dari tersebut untuk masalah ini Oleh karenanya saya katakan masalah Ini ada khilaf di antara Sebagian ulama Tapi saya mendapati Saya pernah bertanya kepada sebagian ulama Mereka mengatakan Guru-guru kami Mereka sholat rawatib Meskipun dalam keadaan apa? Safar Selama mereka Imam ikut apa? Imam Kondisi antum-antum di Masjid Nabawi Dan antum apa? Sholatnya 4 rakat Beda kalau antum sholat 2 rakat Maka jangan apa? Jangan sholat rawatib Sekarang antum sholatnya 4 rakat Sebagaimana antum ikut imam? 4 rakatnya sembur Nah ikut juga rawatibnya Pelu alam Perkaranya ringan Yang mau sholat rawatib silakan. Yang enggak juga tidak Tidak mengapa. Toh ada para sahabat yang mereka meskipun syafar, mereka salat wa watib. Ada pendapat sedikit sahabat. Ada yang bertanya?